بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو تغلیب الیمین القاببت عمدن قصدن تی سوک و دروغ جن قسم کینو دا سخت گنا لی سنگنوی قصدن عمدن تی سوک و دروغ قسم کینو تغلیب دلیز سخت والے دلیغ اتوالے چی دا غل گنا لی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل من حلف على مال امرئی مسلمن چاچی قسم حقوق مال مسلمان صلی بغیر حقی او دوک نا حق قسم خورو چدا زمال دیو <vrai> ما مال <سؤال> دی قسم نلکی اللہ <سؤال> ملأ مسجد الله تعالی سر وحال ده چې الله تعالی با و توصيو ثم قال قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الجليل ان الذين يشترون باعا بالله قليلا اولئك لا خلاق لهم في الله والله ی ضررولی ولاوی ذ ک و معذا ع عمان دروغو س خسمم دی دروغو وکو او پرې هې زار تهه وړو چې دا زماې ل ګ دی وال الله سره خبرې ل عذاب به ل روایه امام ماتي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال من اقتطع عن امرئ مسلم بيديه بی شاچي پکسباني دبل مسلمان حق زان تروشو کو اوجب الله له الله الله تعالى دل اور واجد حرم علی الجنه و جنتی و الحرام کرے دے فقال له رجل وان کان شیئا یذیرا خلونی سرینکمو یا رسول اللہ قال و ان من اراغ اگر کی اوسان دے کی کر ونی نڑا سبحان اللہ دے کی کر یا اوسان کی کر تی کی کر دے کی کر دونی اوسان گولی نڑا کو چھ کو نو الله تعالی ته جنت ته حرام کړی دی دا بل حدیث په یوصل یوصل ختمه صحه کی حدیث نمبر 330 پیرشری ده مډانیشا الحمدلله <تصفح> ният من الله تعالی الله عنه وال نبی صلی الله الله ووقو غموس غموس یو یوم بانتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر علی فقال یا رسول الله مال کبار قال الاشراق بالله تعالی ثم ماذا قال الا یمین الغموس دروجا قدن قلت وبل یمین الغموس کاله اللري یاقط ومال مرري ممس من چې دمال مسل معزري مالې دله ک لغ ک غان پ را ولي یعني ب هو ک یا کا دی به هغه دررو ن ج دی قسم ج دی ب او غ دغه مسن دی او غپې تو دی په گونا ک غپ شو یادم کاله معاپنکر پات جاننم کې بج د نو غپ کږي استاذ يجري اذا اذا استيقظ احدكم من منام فلا يغسلنا يدوف الانا حتى يغسلوا طالغي رسن اموس او كذا يتمطى ويرديكن او يسور اذا قام يسوط البرقود ويرديكه الى سيدنا قلبي اذا كان يوقي سيدنا ذا ذا الذي واجبنا النبي سيدنا يوقي الذنار او او دهالا ګرم گرم می گرم ده گرم ده ایشهره ده کونده وره ایردیه اگر وره صور چنه صوری ده خیر ده چه گرم یا غوارت دی سم گرم یا شهره ده ایشهره ره ده جو کواس ده ایشکال ده جه دست پتلگی چه ده چه دن آغا زرر اغاظه کله دابې وستو کولای کیږي چې محمد رسول الله ویل به معلومه ده زړوي دي زړوي دي نو بس د زړوي کار زړوي د مارته کار کوجي چن تاک تا تک درته ده زړوي دي او zarar ورولاته کوي ته به دابره کټکا چتیل کبیلکا سبحان الله چې دا zarar ورولاته شته دا دفعوشه لکه ولي کوم شي دي لوباتي غیر طول لوباتي کدرواطي تلته چې فشيره ورولاته طول ګورېږي او ټوړته استا طوره زکی ما انظر الله داعا الا وقد انظر لہو دوا الله یو مرض نظر آلے گلے مگرہ علاج نظر آلے گلے یہ سراؤ باشی نہ مگرہ توڑ راؤ باشی کنا پہیگی لگا توڑ کنا جوڑ کیلئے توڑ ہوتا ہے اچھا بائی ویلس باب ند من حلفا علا ایمین فرعا غیرہ خیرمینہ ایق و غیرہ باب ند من ندب بعد به بیان استصحاب دا او چا چې قسم اخری به یوشیز باندې فرآ غیر اخیرا منها دا سبالی چې قسم کړی دا وینا غورا د دین غیر اوممن ان يف ار ذلك المخلوق علیه دا چې قسم ذکر دې نکدی او کی ثم يكفر عن يمينه بیا د کفاره د خپل قسم نجیدن اغور کی لتا وایا بررحمن ابن سمعت رضی اللہ عنہ قلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عزا حلت تعالی کل جتا قسمو کو پسسید باندی چه نسال کو طور باندی زبام و رب لارسر خلقو ما نداخن قول قسم دیو <سلام> کو غیر هو خیر او خدمت اوکا و کفران یمین اکا و کفار دی امین نا دی اوکا زکا چحانس فشب قسم کی نچحانس شنو کفار دی اوارکا او لیکن نمتوور آگره وان ابی حریت رضی اللہ عنو ان رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صار منح نفار و یمین و سارا غیرہ خیر منح فاری و کفر آمن آن یمینی و یقعی اللذی کفار دی امین و یفعی اللذی و خیر آگر دی او دو متقی جو نفار دی اول جاگ تذبیق بھی انشانلہ بیعنی بناواتی اتراشی و شاشی کی وغیرہ محنان دین مصر رضی اللہ وعنی رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال ہمین وردالی امشاء اللہ وردالی احلق و علی یمین یقینن زو قسمت اللہ قدال لا لا احلق و لا یمین زقس رسیبان قسمت و ثم آرا خیرا منها یاد آگین ور امم الا کفرت و یمین و اتیت زباغه غورا کار کوما او کفاره به قسم نور کوما او دغه دغه زمينه پر وایو لا اي لج احدكم في يميني شي فاتجي او تاسو پص الله قسم باندې في الين نو اصفله عند الله خپل <تصفيق> اهل کې دې سمته دې اغوره تن راضی او پناغوره کلاست ته کدا مورو په لاده خدمت نه قسم کړی دی نو مورو ته خدمت کول غواره دي د خدمت نکي او دت ک شکور کیوسیږي هغه ماغوره باندې نو اپا مولحو دا د دې لپاره ډیر ګنا ده د الله تعالی په لید باندې ایوه کی کفاره ته لتی فرض الله عليه صدا قسم ماتي ګنا کاری کړی دی او کفاره ورکی نو ډیر ګنا ولدار کړي دی په کوکه ناس ته وغار کړي دغه نکي او کفاره دې بنان قسم ماتون نام دغه دا قسم غ الله نن تعظیم الله دنم بیزتی کړم د نام ګناه دي همزه که هڅه پر لا ديږي خدا ډیر ګناه دي په خپل خاندان کې دی او غواړ کار نه کوي او خپل قسم باندې لا تېږي ګا مشرقوريا قسم ماته یما قسم ګره قسم ماته کفاره ورکو کا غواړ کار کې نه کا. وکړ وايي او لګې دي حدیث با کورو دي نه مطلب وايي وايي یلجا ای تماذا فی دې په பா شي ولاو ک آم ثر اسم بعد په ما د کې غ ې لغوا لا کپهته ی بې پاره او ما یا دیسان ه چې په جو باجن کي بغیر ق د ین دغ د ق نه د چې په ت ز ما او کار قسممو کې او ستا هل چې زه په رشت یم الانې تهفکې د روژې تپږې شي او دې دا عادت داوي کوري لا والله وبلا والله وله في ذلك څه شي ته زلې خبر دېږي وران باندې قسم کوي اولاد کری دي مداد تقدیز د پاره کنه او د سلوو کې او قران باندې اولاد کې د تقدیز د پاره د تقدیز چې کوم راغلي کېره تبدا استاد قران کریم وو دې قران کریم دې توبوي څټبچې دنا دا کار راشي دیونه کې دا راشي تاسو سره وروغه کې دا چل کوو موږ نه کوو غوښتل انته دې ویلانه یې وکړه دې بیا را پاسې یې ویو نه موږ ته قران کې او د سوتېوال او د سوتې کې پرېت لا سره وایي کله قران کې ماله چې کار یې د قران کې دې اوهیت او د قران کې دې شي دې 10000 کې دې شي څټبچې دنا را خبره کې دا ول څه ذره ذره څه خپل لاس دبل چپل لاس ثاني دا ویاکې وړه دی کا و که څنګه روخه یې ته له موږ تر ته راځي قران الله صلی خدای قسمه کوي چې زه خدای قسم کوم په الله باندې قسم هي قران باندې د لاس کې خدای دی ابو خدای باندې قسم هي چې زه بده انتظار نه رسول نه پخپله مې دبل پدای بس دما قسم دې لسه بیا قبل تر په یادې آلی او نه دا د روح لاګې لا يوافقكم الله بالله في ايمانكم ولا لا يوافقكم الله بالله في ايمانكم الله تعز و قد صبروا نيشي و يوافقكم مما عاقبتم العلماء ان چې با تاسو وې په مجبوریت پر د وروګه په څو کې په تیرشوي کار کې په تیرشوي کار کې چې څامل کې نو برس ګناګا توبه دې واجب مجبورای دې واجب ضرورت پشه پروا پشه دغه دې ناو پشه ګران ته وباله کړه او آینده کې یو خلک کفاره ورکې لګا ها کفارہ قسم او کلسن لف یور ورکہن اون ٹھیک تو کہ یوتل ورکہن ور پیور دی کلس ور واجب دی یور اسواں کا قسم کفارہ پر دی اس کنا یا ویلا سول ورکہن پیور اے یول ورکہن خلا صدی ورکہ یہ تا مو اخر کی مثال او کله کسان میراو سفيه ورل بس څه خبره ساده میراو سره ورماځي دلته ناثم او په چرته یو کڅي لڅه دی راوړل چې یو ورځ راشي او د لشرق جوړې د تکې خور د اخره چیرته به نو کومه نه وایو او دغه په دې سره لمنېږي دغه ذارک کفاره ایمانتکم دا کفاره قسمو استاد اذا حلفتم کل قسمو نه او کئ او بیا قسمس کئ مات کئ څنګه وئ دا قسمس کئ او حفظ ایمانتکم د قسمو نه پالو کئ بیا قسمو نه مکه هفاظو کئ د قسمو نه کپاره ورته وئ هفاظو کئ د قسمونو نو مطلب دا رچی دنا جایز نه د قسم کړه چرپس کومو کلا شګا نه کئ د قسمونو ک هفاظو کئ د اسمه هغه خبرې لري لري پڑھیه انا رسول الله عليه واله قرنزل هذه الايه لا يعذب الله بالذنب ايمان في قول رجل لا والله بلا والله بعد به بيان النهار واوالي القسم بيا كي وان كان صادقا انك في رشتي شد غاطنده چې رپای کوي وافي چي کسم دې کوي نو دا خلند دا نرو دي برکتوبه دې نه نه سو بزي وايونه چې ضروره قسم کوي نو برکتوبه تري قولا ربवती وایا او قسم کے د دا عامتون ان کې د مبيعه د هغه راه محق قط لکتب داته زینو په قسم کې د برکتي راولي د برکت ختمون کې د کسب نه سبحان ان سماوات الله سنات يقول اياكم تحذير ذكر ذالبت کې د دیر کسب ون په آکی و واجب النووي و النووي فائنو يو نيقه د شيع امقي خصوص ويمحقو بركات يووازي لك ستيوازي بركات يووازي يمحق الله و رضى الله و يا نو بعد بيان كراهت دي کې انسان او غوري فو نند الله محض لا عز غير الجنه لكن جنة يا الله تكريمي استاد کرا ذو عزت واری و ذ حکمت نظر تنا جنت وارم تا پر عزت تا پر وجه سرا کانا او کراهت من منع و کراهت منع من سعل بالله وتشفع به اے چادر ده اللہ کو نم سوو تو نور صور کرو سوو اللہ کو نم کانا دارنگیتن چا سفارش کو چن اللہ کو نم معاف کر قسم خرم وعم قرقي ولا عرب في شيله تبارك الله مدار الحكم قد يدار قسم مینه بس قسم ده الله کو نہیں مینه قسم دے خان قسم قسم دے څه نه وې زکه چې قسم قسم مینه قسم نو قسم دې زکه چې قسم نو قسم دې خان اوه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود بحق الا الله تعالى بني رضا الله الله کا جنت اوتکی ہو الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى بالله شاكيد الله كن بناه سردی بلا شک انا ومن زيد A Wamansa q laa cada la oo tan laphaatu warda loqi waman da so ci dawadarkin bajibu jamate kaoy, Waman sanaay leeku marupaa cakirzarxo faqaati uruu badada warga, faab dajuma tuqa u ka taasu naay a je badargay fa lahu xataa nogala suwarto wexataa ta anna kuqadqa qaadqaafasmu tardipur j tasu e ciqaadaji aqiidaji بعد به بیان د حراموالي د ټول د قائل کی شاهنشاه لسلطان و غیره لسلطان باچا ته شیر شاه ول یا ته له شاهنشاه نوم کې ودل دا الملوک ولا یثو بذارک غیر الله سبحانه وتعالى ذکر دې مانا مالک الملوک تا او ذا بيد الله نه قبل چهنوم چې دنغه نه وښا وایو إن اغنا عبيير ذليله د النم د ف نوبار ع ذمنو ک عند الله دوجل راجل از د غته ص مري عمللات قالصبحبي غنا ماكم لا عملات ن شاعشااء ل شاع ششر بعض به م ک مخاطبي د پاس د محنا وونح بهماهبيسي دي و نحوي جيوته زما ص ده زما مشره ب تو ما مشهه پ زما مشره یو استاد محددي سي مشي دي بد الله جان ډگي او صفااد مپينول محد سي دله جان ډگ دا بااب نه محاط بدل پا والته من ما ب ص دي منحبي س ده ته قېدي دغهديند وایه دا م کل زمومون د مح پ یو کتابې تقند و زه پ ر خوشحاله چېلو او دا غشت <تصفيق> دیو رهبری شریعت د پپتی پروست تب <تصفيق> تقریف <تصفيق> پښته ریویو مې ډې خوشاله شوم چې دا پښته لري او دالحمدلله جان باګه سلطان المفسرین المحدثین مرشدی اذا کانل غراب الدلی لقامین سیهدیہم الی جیتل کنابی وای عن قرارة أد... برائرة... رضي الله عنه قالت على قال رسول الله السلام لا تقول لي منافسة سيدي فإنه مناتبت بالسيد نوع فإنه إن يكو سيدا كذي سعيدين فقد أسخدتم ربكم عز وجل تعصوا قد رب غصاك و تعصوا منافسة نوع لماذا شكرون لي بابو كرافة